ام آباہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بار ما یوجو بلزو بار بیان نمو جیبا قدعو دس کی فضیلت او فریدیت فرضیت ترہارت بیان کو اوش شکنن و احکامات سے کر ناوانے باب راو و موجبات و لزو کی داو دس موجبات آغازی کرکی باب کی اتویش مسائل لی آغاز باب متعلق راکت بو مسائلی زکرکی یاو موجبات و لزو سببا و تلیباب کی افرز ذکرکی بیمونگی جمال و علی موجبات و لزو صوابان و نقزان دویم ذکر الاشیاء الغیر الموجبات آغا اشیاء چیغیر سر جکمدن و اودس نماتی واسی ظاہر تسڑی ویگی نیچه مات شده او واجبات دغه اشیاء غیري موجبات ذکر کوي د اسولي مسالونه ذکر کوي الاستدلال به عدم فعل هي صلى الله عليه وسلم چې نبی عليه السلام یې او پر مدام سنت نه کوه لا وی ذ ترک اور آدم میں پھیلنے غیر صلی اللہ علیہ وسلم میں استدلال کا ہے ترک و آدم میں پھیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں استدلال کا ہے تو احادت مستقل عبادت پاکی چیزا پاکو سیدل چیزی دا مستقل عبادت تی مقیم ذکر سوء توہور شطر الیمان با غیر دا مانزنہ دا مستقل عبادت تی و شریعت توقید بسولاتو کو منسکوریے چکم دنو خاص کو توقید بسولات یو د دی وجنه چې طهارت ظاهری فائدې په طهارت باطنی او طهارت باطنی د اثر به ظاهر خارکه دل پکاره وي طهاری یو د احلی بیمانه په بل مفید مفيد ده دی وجنه شریعت د طهارت موقټ په صلات دو این دو اجنا من شعائر اللہ دے صوالات من شعائر اللہ دے من شعائر اللہ دے تعظیم پکا دے و تعظیم دے دو صوالات دو قداد دربار کے صدا حاضری دا د بادشاہ دربار کې حاضراله چې سړې پاک او صفالند شي پاک او صفات شي لړشي دا غويده پارا پاکی ضروری شو د دیوajana موقت به صلات شو موجبات النزوب ادب کې ذکر کیږي د شاول الله رحم الله تعالی د وینا مطابق د دې باب خلاصه مختصره ده چې موجبات الزو د دې قسمه دي باب کې یو موجبات مو استفاقی متفقن عليها متفقن عليها صحابہ کرام ائمه مجتہدین تابعین پر تاوین طول کی فائت چه دیوان له اسما تین اوج خارج من السبيل نو مساقین نو مساقین او دارنګي د مسای تقریباً دا اکثر و بده باندی اتفاقو دا اکثر و بده باندی اتفاقو دویم چکم دنو آغادی مختلق ان چې چب ایک اختلاف تے لکمس و ذکر اولم سننسا مصد زکر مصد مرآ پتر کی اختلاف تی جمہور کرام او نبی علیہ السلام عمل پتر کی عضو بانے دے پتر کی عضو بانے دے راوش انشاءاللہ در درین قسم نی او درین قسم اغدی ما فیہ شبحتم درین کسن موجباتو لجو چی ما فیه شبحتون چایی کی شبحتوی لکوزو مما مستا پی النار دیکھے جکم نینو شبحتا شبحتا لحوم العبل وزو مل وفو مل اویل شا اپی قول کردے چھو دکڑے شی شبہ و دا ما پیش شبہ تو دا دادری قسمہ روایات پا دی باک کی دی اس کا طیرہ میاد بین قسم تکندنو مختلف ان پی او درین ما فین شبہتو ما فین شبہتو ان بارکی را درین قسمہ موجبات چکندنو ذکر کینی اولی روایت کی دا ذکر کی چه توحارت دا موج دا بار شرک پی با غیر دا تردن بی روایت کم دا مسئلہ دا او دویم کم دا مسئلہ دا لا تقبلو صلاة من احدثا حتی توزعا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبلو صلاة من احدثا قبولیت سے فذاک صوم ما نو باندې را نی یو په غوليه ترادي په معنا دې چاغته کوم دنو مستجمي او ذشرايت دې مستجمه چاغنده ذشرايت دې لا تقبلوا بمانه لا تصحوا وامي لا تقبلوا بمانه لا تصحوا قال يا رسول الله اقصي ده قداغیس شرائط ده صحت جمشوی نوی بین جا کم لنو قبولیت وی چا مسکت ده قضا وی مسکت ده چاوی قضا وی آو در چا قبولیت وی چا آغا حسول رضا پیوشی حسول رضا دباری تعالیٰ پیوشی اللہ رب و لیزت رضا پی حاصل اشی حسول لیچاو بیوشی رضا اپر اپویلی کلوی قبول لیت مطلب داری سی صحیدی یلی مسکت دشا لیت قضاء نشتاء قضاء نشتاء صحیح دا او کلوی قبول لئے و مطلب قبول کمنا نداوی چې مستجمیوں دا شرائط ہو دے شرائط اتان ہو او کلوی قبول لئے و اللہ رب العزت پی رضا کی الله پی سکی تزاکی لا تقبلوم د غشان تیرا جی لا تقبلوم د غشان تشی را جی دیزای که لا تقبلو چی دی دا لا دا لا تصحو مطلب دا چې چی دا مشقب دا قضان نه که بغیر دا توحارتنا بغیر دا اودس نمون زو شی نسن نه دی سهی یعنی بدبان قضاء رضا مسکت دے چاہنے قضاء نے مسکت دے قضاء نے فَلَا تُقْبَلُو نَقَبْلِي دلتَ نَفِرِ قَبُولِيَتْ نَفِرِ صِحَتَّ صَلَاةُ مَنْ اَحْدَفَ مُنْ زَعَغَشَ چِعَغَجِ کَمْدَنُو سولات لفظی راوڑ دے نوز سجدہ تلاوت دا غیر دا پار عودت ضروری دے کبھی عودت سکی گی سولات الجنازہ دا غیر دا پارا کم دن عودت او د عودت سکی گی دی که اختلاف را رے امام شعبی رحم و فرمائے کہ سجدہ تلاوت بغیر دا عودت سکی و امام بخارد مولاو فرمائے چه صلات الجنازہ بغیر دعو دست نکی گی جمہور احمد فرمائی چه سجدہ تلاوت لا او صلات الجنازے لا دوارولا چه کم دن او دست ضروری دے واجہ دے اختلاف سراب سبب د اختلاف غتا وی سو ویله د اصول کې چې کله یو لپس کې خفارش خفارش یوارز د واجب نه اوس د نماز ذکر شوه د امام شاهیدین او بخاري وی د صلات مطلب ذکر دی او المطلب پیدا د قبرادوب پر دکان او فرد کامل چه طول ارکان دسولات موجودی سجده تلاوت کی طول ارکان نیشتا امام شعبیوی سجده بغیر او دست نکی گی او بسولات و جنازه کی طول ارکان نیشتا صرف قیام دست او غب غیر او دست نکی گی امام بخارجا ہوئی او فاتح سوال کل ارازی ده زیادت نا او کل ارازی ده وجد نقصان نا چه اغل فز چده نو کلا فیوسیز بانی زیاتی و کلا پی کمی کلا پی سدی کمی دا غید واجه نا خفارا شی جامحوره مولا او فرمائی چه کم شرد د کل د پارا بی نو غد د پارا اومی چه کم شرد د چال د پاری کل د پاری نو غد جوز د پارا اومی نو قیام جوز د چال صلاة نه مجه کم شرط د ټول صلاة د طهارت ته په او می او چې کم شرط سدهو په مسجد طهارت هغه به سجده دا ارکان د صلاة نو دا د ټول د بار شرط طهارت د د بار هم شرط شه طهارت یو چې کم دا راغلو واغیر فارمون تو حارت سوی شرط تی فارمون تو حارت سوی شرط تی صلاة تی کل صلاة تی و کارکاند صلاة تی ملات اقبل و صلاة تی جنبور و مذب من احدثا من زعبا چا چغبی عدث سوی من احدثا من زعبا چا چغبی عدث سوی حقا تربیش دی او در شدی یا توضع بہتر خبر داوچ حتی تطوحر بر توضع اکسری شکمدن سا حاصلی لگت اکسر پاکی پاودت سکی لگت و لفظ دی اتوضع اوی ذکر کو انی مراد کی تطوحر دی کاغا بوزویو کبتا یا ممانی کو بوزویو بچاری په مو یو توزه معنی تطهحر حدیث کې دا راځل تو وضو او صلاه په غير طهور دي موږ بغیر د پاکينه قبلي کې نه د دې ډول حدیثونه دا معلومه شو چې طهارت نموز لپاره شرط ده په دې کې محدثین یو مسله چيري پاستو بیگامو تعلی کرده ونو را غلی بای آغا مساله مساله ده فاقید و تهوریم مساله ده ملقب ده ملقب ده فاقید و یو سڑه ده آغا تا نوبو ملاوی گی آغا تا خاور ملاوی گی ا دو په سبا نه ته مومي هغه څه واستنګ موشکي نه په قادر کاغذ دی او نو د کاغذ استعمال سره کاغذ دی صحیح وا بیا خدای له شبنکړه ده او لاس په کړي استعمال ول شي نو خو را دماله ولې الله والا شاته تړلې صبح کایلا تا یې کې کړل و په دا سټ کمرې چې غاړې باندې شیشه چړاو او ټول په لسره ناراضي و تا پڑیران کې بند کرده ده سدیر خبری دی و لکه داسی و شرین شدیر چه سند داس در پاکده در تبوریل شدیر از فاواکی سبندی چه نخاو ری ناوائی چه نخاو ری نیو بی دیو کم جائد لکه داسی زیو کم جائد چه لکه نزاید دی, دی. دی, دی. دی, دی. دل شي شلک اداسی دیو سڑے گی شاہا چکم دنو فاقید بے تو دوستو ہو کم دن امام مالک رحمه اللہ تعالی لا يصولی ولا یقضی نو منز کی نوی قضار اوی امونز باکیمنا در کمونز بغیر در تو آراتنا قبلی گی نه او قضا بے ذکن رو لیچنے قادر میں دے مقلب میں دے مقلب میں دے مقلب میں دے مقلب میں دے مجھے قادر میں دے بس قضا پی لا یسولی ولا یقضی ایمان شعفرہ مولا تعالیٰ فرمائی یسولی و یقضی او کی منزبہ او کی و منزبہ اتنوئی او بے کی و بیاب قضا رو جو بوت ملاش جو بوت ملاش مسبر خدا بيو صلي ويقضي امام بحري فرماله او نه لا يصلي ويقضي في الحال ومزنقي ويقضي كذاب وروي لا يصلي ويقيم مزبكينا او قضا بچه کنن و رولی دوئیم قول لے راحنافو دیما مشافی رہنگو اللہ پشان چیسولی و یقزی دوئیم قول راحنافو داری او دام افتابیری چی یشوہ المسولی ویقضی مشابہت دسولات مسولی سر بوکی کہنے دیبا چی منز کئی دیتا با منز نوئی خو مشابہت دسولات مسولی سر بوکی مشابہت دسولات مسولی سر بوکی لگا پشا برش قدید اگر منزوئی نا او چکلہ قادرشی نبیابی قضا سکی راوی داکولوئی اشباہ بالفقر داکولا دا احنافو اشباہ بالفقر لگا یو سڑے اخرست ہیں دې چې په دغه فیولر دې او قیرت نشي ګالنده وڅګې زمونږ کله د وسن کوي دې دې واسه چې موږ ته پوزې یشعر بالقاری دې زان مشهدي کې رځه سره قاری سلام واسو اسفه بزازې دېږي دې مشهدي هدا قاری سرهږی در درجه د 10000 د اوس په طاره موږ اس قادر نه ده لکه د مو شو شروع توس نه ده حاضر کنه چې مو تشبيب مو صلیلږي تشبيب مو صلیل او سره د کمونه بیا وروړي قضاوې ته کومه کی راوډ بیا راوړي حتی اتوارد آوان امن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ السلام فرمائی دی لا تقبل صلات بغیر طور نا قبلی گی مز بی پاکے فاکی دی بی مز نشتا ولا صدقتم من غلور اور نا قبلی گی صدقہ دا حرام مال، غلول او خاص حرام مان لے چیارت خیانت پا مال غنیمت کی خیانت مال غنیمت کی دن تا غلول ہوئی غلول دن تا غلول کی دن مستعمال ہے چھو غلول مطلقی خیانت تا ہوئی اور دین دل تا ذکر ده خاص او مراتب مطلق مال حرام داول معنی په لحاظ باندې چې غلول خیانت تو هي مال الغنیمت مال الغنیمت کې خيانت کول نو وسره دي مال الغنیمت نه پهसे چې کم نه وواله د سوشینا بالغ انیمت نای پی سی واله او دی بیا د دی مال نصور گئی صدقه ور و دا صدقه نبی علیہ السلام وینه قبلې دا صدقه نبی علیہ السلام وینه مازوکار گئی دویم د دچا خیانتو کو غلائے اکڑا غصبیو کو او بیا آغین اچھے کم منو سور کے صداقورت دانا قبلی گی درین مطلقی مالی حرام قدر صد دے قدر شوت دے په غلطه طریقه باندې کتاب شویلې غلا ده غصب دي او متل په مال حرام دا غیره ده صدقاتین النقبيه زکاتی دا غیره صدقه نه درليږي خبر پوهيږي اوس دغه د ذکر د غمول له عمرات مطلق مال په تاریخي د دلاله النصره څنګه داسي چې مال غنیمت چې د دوی څومشته زکه مال غنیمت ته ټول مسلمانان ته دوی کې و دوم شته به سخته سرهو دینه شه دوبه کیسوا هي سوا سرهو دینه شه دوبه کیسوا هي سوا, بی سوا دا دا او د د هغې نه په فتهوا اواصل بهغیردي اجازت نه او د هغ نه چې د خیراب کې د سره د د چې پهې چې کې چې داره د دا خپله شوي ه پو شو او سره د هغې نه د د دصدادکان نه قبلېږي د چې کمم ځای ک د د ح نووي نو غ ځای ده بتریکل او لا چې کمونه د صده قبلېږي نه ب خ اولا دیدہ دلالتو نس ہوئی صوت ہوئی دلالتو نس صوت ہوئی دلالتو نس مرض ظا ذکر دا خاص او مراد ته هم شو و د دې اشاره دا چې سمد ما اجتماعي اموالو کې ډیر زیات احتياط وکارئ اجتماعی اموالو کې ولا صدقه من غلول او قبلې کې صدقه من غلول دا زروينه چې دغه دوه جملې نو مان څه د مناتبې زره دي غم دنو خامخه خا چې لا تقبل الصلاه ذ بدن صو عبادت اولا صلاهت من غلول الدمالصو د بعد نو قران کې بقيم الصلاه او زکات کې د دې دغه دوه جملې کمنې او غیره او یو زایه کہ گندنو دوار والا والیسلخاتوم من ولوین وانلی انسی اللہ تعالی صلوات قال كنت رجلا فكنت استحیی دی روایت کی الوزو من المذکر کر ها الوزو من المزدی دو بولو نایلاوه دو قبول دو صدینا چکم یو براوزینو دا پا دریق اسم دیم یو منی دا یو مزید دا یو وزید دا منی آغاز کمننو آنودفادا چه بو وقت دو شهوت که چه گمدنو آغار آوزی ماعی عبیضی دی او غلیزی دی ماعی او غلیز تینگی او بیدی سپینی او پاگه سرا کسر مزاج را مزاج و سرماد نزاج و سلامات شو حکم غسلل دوين نا ودي ودي ما يبيض دی و کلل زور دا مستانه دا یا زور د بدن دا ودينا قبل البول اغا خارج شو بغیر دا شهوتنا بغیر شهوتنا آغا جا کندنو خارجی شید. داغیر حکم دا بولو دے یعنی او دست خیبو دید. در این مزدید مزدید کندنو کو وقت تصوارات قبیحو کی چکل سر غلط تصوارات کی یا معلاعبت الرجل مع المرأة سره خوځي ګر شب لګي او انتشار في الآرشي فدغوست کلمه رخیتی نرم یو بو आवाज کنه نو خارجي کی ویس سركسر الشهوت او كسر المزاج نراضي بلکہ قطرت الشہوت او قطرت المزا جائجی سین سرانت ناسا مارا جی کم دنو داغی بارہ کی حکم سرے داغی بارہ حکم سرے داغی حکم ذکر کئی شدائی حکم وجود آو دستے نورم صلاح راضی وعالی رضی اللہ تعانو فرمائی لی کون تو رجولن مزداء اداسی و شرورت کتیر المزیوم کسیر المزیوم مزیب مدیر و ما شرمیده ما چنی نبی علی السلام نتا بوشتما وادد شرم لی مکانی ابنتهی د وجود دو د وجود د زنه زما سره زکه مضیع الوسی چې سره د بیبی سره کاپ شپ ډیر لګی ان چې مالکه رت پر بابا نه تاسو کولې زی تر ته زما خزر هغه سبا لروه وبدی باندې لشرمیدم ولې ربي باکې چې وی اصفرو د ژوند مزه نو زیرا ده خاډه حیا چې ګنده نو یوي چیز ده فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادِ مَا حُکم مِقْدَاد تَوْكُو سوال لے شدل دوئی فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادِ بل روایت کی را دی فَأَمَرْتُ عَمَّارًا مَا عَمَّارْتَوْ كُمُكُو او درم روایت کی را دی فَسَأَلْتُو فَقْفَلَ مِتَبُوشُكُو جواب دار ہے کہ تحروج لشتا می اقدار تیم میلی و همار تیم میلی نو دا تاپوس دا نو فرس تا ال توچی وہی کم زائی کی نو دن تاپوس چالا کڑو علی رضی اللہ دون کڑو نو دا نسبت زان تا کڑ دے تکا اسن سای زومه مدار نسبت سببی له اميره چې سبب اميره ته سوي نسبه دي یادا وا چې مې کباده هوي نو او کو یو نو کړل چې بده پیوار و مدار مرته وي څه وي واقعا تاسو او کو ځله جواب ورکړي نو حاویہ لاکڑے نوچھ بدر تلوار و بھیرا شدی کسی شرم دلوڑ پاکپل ایسو کو پاکپل ایسو کو پاکپل ایسو کو مطول روایتن سی صاحب سشتا فامرت المقضات ما حکموک مقضاتا فسألہونو آغتا نبی علیہ السلام فقال اقصر زکر او زکر دیو بیندی یعنی موزی و نجاست زکر نماراد موزی و نجاست موزی و نجاستی و بیندی زنر راستونی زرست و رازی یفصل و مذاکیره و حدوری الرعا دیو بیندی چو غرابیتوله ما رست و رازیه ده پاره ده تبرید ده زرگازه کندنه ده وجه ده حرارت نوزی چه کلا ده چارچا پیرتولو جغرافیو ویزدی حدودی اربا نا غبت کرننو تبرید براشی حرارت پزابت کرننو صراشی تبرید یا خواله نو بیا بیا با دو وطو وهم نوی نا بیا بیا دو وطو وهم وهم جوریگی شیر آسنش بیا قطر تلیوی آسنش بیا قطر تلیوی نیدی دواجنا یخسل <سؤال> زکارهو موز یا نجاستیو ویلی آو یا یخسل مذاکیرهو آغدیو ویلی ویتوازع او دستیو کی او دستیو کی دا او دستید دا من احکام المزید او کمن احکام سوالات تید من احکام المزیده که من احکام اس وزمانی غسل چه ده دا من احکام اسوالات نده دا من احکام المنی ده چه منی دن اوه بیو کنمی صحید اگران نو پجنب جنابت حالت کی گزیدل گناه جنابت حالت کی گزیدل چه ده گناه ذات احکام المنينه ذو وصل وکائله او ذات توال او دصره مدامن احکام المزيد او قدامن احکام الصلاه زله پهparagraph فرمای چې دامن احکام المزيد مطلب څ کمه د نمازونه ودل په سپدونه او دزور ویل بغیر د او د صغر کله مسلمان زه ګوران غاو له چې ګورځي دا څنګه دل ولا کړني ده زه هم کولای صلات کو مطلب او د سمع شو چې سپېم کول سگه له قوس یو سره د او د سمع کو وروبه له کول په بدل او د څه د نه وعرب و لکنو دارکتی سوگی اور درست دی وعروب و لحقم ننے و دار ذرورت دشا دی اما انزل انجسو پیمونز کیا راتیم نیو کی که دمک نکیو تیارو تنبرزیزا که ثواب دی کولا که خبر آدارا چیز روی تی نرے اگر نبی علیہ السلام یو ذلو دست مات نو سا آجوتا لوتنی ولیوا و توی دا سیدی یو دست نکی نبی علیہ السلام کل ما بلتو اتوازا څه به نور زه اړه وکړم زه او زه څوک ومه په دې ګرانه دي شي اني عادت شریفه ده او چې اروه ته بیا وداستو په دغه وخت کې تعليمی وکړو چې خلک دا محسوسه نکي چې دا وضو چې دنه محکمل بولل دا مننه دا من احکام وضو ده معظم قول ديله شکمنو فرجی ورکړي شي چه دا من احکام الو حضور دا. دا من احکام اسوالات او حضور چی دار دا من احکام اسوالات دار و اعتوض فقال احسر و زکرهو دیرچه گرننو مذاکیروینزی او و اعتوض او, أو دستیوکی و نبی بریرت فالسلیم اینو بندورت